бо перегниває трепетна серцевина життя. Потроху вимальовується тільки потворний вапняний кістяк. Я вже кілька років живу з німотою цих слів. Я готова прийняти від тебе відставку свого тіла. Зрештою, і українська класика закликає, не журися за тіло. Але я категорично не приймаю відставки своєї душі. Я маніакально шукаю тих змін шифру, щоб він таки зміг відчинити заповідну браму в горі. Бо нині за допомогою давнього шифру Лише розверзається чорна безглузда прірва внизу. Я знаю, що може бути далі. Настане колись і прийде інший раз. Але радості не буде. Жінка безпорадно захоче помститися за роки бездарного чекання. Відкине запізнілі добрі слова і скаже у відповідь злі. І не просто злі, а фатально недобрі. Я благаю долю вберегти мене від такого. Але потвора чорної некерованої агресії ходить цим світом, жорстоко вражаючи тих, кого покинули друзі. Не коханці, а друзі. Колись ти пробудив у мені неймовірно добрі почуття. Невже сьогодні апокаліптична руйнація заповідного шифру є саме тим, чого хоче Бог? Цвіт вишні тоді саме цвіли вишні. Рожеві абрикоси вже облетіли, а цвітіння яблунь ще було попереду. Вишні квітнуть найпишніше і облітають особливо сумно. Але поки вони квітнуть, на дворі саме та мить, яка так скоро минає. Щороку, здається, ніби цвіт вишень принесе щось особливе, але ніколи нічого не приносить. Саме про це говорили вони з нею, коли йшли вузенькими вуличками приватного сектору на Батиєвій горі, де цегляні котеджі межували з убогими мазаними хатами і з дерев'яними прихатками. Але вишні цвіли однаково пишно, а в усіх маленьких садочках. До синього квітневого ясного неба вже було додано трохи бускової вечірньої барви. Було тихо, трохи ніяково і невимовно сумно. Сюди, сказав він, розчиняючи хвіртку в паркані навколо маленької садибки. Стежка огинала будинок і вела до дерев'яної будки з похилим ганочком. Це житло наймали двоє його друзів-однокурсників, які поїхали до батьків, а йому лишили ключа, чим прикро було б не скористатися. І він запросив її на побачення. Та дівчина давно чимось цікавила його. Але? Але якби хтось оцінював її як дівчину та його як хлопця за багатьма параметрами, то він набрав би набагато більше балів, ніж вона. Це і зупиняло його. Але ось ця вільна кімната і синє небо, і цвітіння вишень, і її телефон, записаний на задній сторінці конспекту з теоретичних основ, і ніяких інших можливих кандидаток. Кілька місяців тому урвався його шалений роман з іншою однокурсницею – красунею, завжди класно вдягненою, дівчиною, яка впевнено набирала чи не більше балів, ніж він. Хіба так прямували б вони з нею до тимчасового любовного гніздечка? Вони б зупинялися під кожним деревом і цілувалися до непритомності. Але ще пізньої осені вони розійшлися, бо дівчина дуже хотіла заміж. А він однозначно не хотів одружуватися, поки студент. І попри весь шал любощів, завжди дбав, щоб вона не завагітніла. І тільки-но вони розійшлися, бо одружити його було таки неможливо,